De pace. Cât există masă verde, omenirea nu se pierde, însă eu nu pot admite să iau hrana de la vite. Unui dermatolog Primind bolnavii de tot felul, dermatologul îi consolat. La urma urmei portofelul e tot din piele prelucrat. Sancțiune în tot veleatul meu bizar am mai primit o sancțiune. Am devenit acționar când nu mai sunt de acțiune. Constatare Spre bătrânețe am aflat că am trăit prea calculat și ca dovadă la spital mi s-a găsit calcul renal.